slušate ovu tjednu emisiju Streamaway, a nisi se na godišnjem odmoru ili se ne hladite uz neko od gradskih rijeka. Kušatić ću vas bare malo utješiti i upozoriti na opasnosti kojima se izlažete prilikom izlaska na sunce i vrući gradski asfalt. Ugažipciralo promijenjivo vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljivinskim nevremenima, iako je temperatura početkom srpnja bila izrazito niska za ljetno doba godine, ponovno se vraćaju vrućine i temperature iznad 35 C stupnjeva. Ako nemate tu sreću dotiđete na more, slobodno guštite u slobodno vrijeme u blizini rijeke uz podnik i roštilj ili se rashladite svakodnevnim tuširanjem po barem 2-3 puta. Sunce je onako preopasno i preporučuje se da se što manje izlažimo suncu u vremenu između 10 i 16 sati. Ako nemate klimu, upalite ventilator, zamračite sobu, stanje ili kuću i pričekajte noć kada je najpametnije izaći vanu poneku šetnju gradom i udahnuti malo do svježeg zraka. Ako radite, držim vam figa da što prije odite na zasluženi godišnji odmor. Meteorolozi najavljaju vruće, vruće ljeto. A kada smo kod sunca i kod vrućine mogli bi spomenuti i nešto o ultraljubičastom zračenju. Ultraljubičasto zračenje odnosno ultraljubičasta svjetlost kratica UV prema engleskoj riječi ultraviolet obuhvaća elektromagnetsko zračenje sa valnim duljinama manjim od onih koje ima vidljiva svjetlost, ali većim od onih koji imaju meke x zrake. Kada se promatra dijelovanje utaljubičnog zračenja na ljudsko zdravlje i na okolninu, ona se obično dijeli na UVA odnosno 400 do 315 nanometara ili dugovalno odnosno black light UVB 315 do 280 nanometara ili srednjevalno te UVC manje od 280 nanometara ili kratkovalno odnosno germicidalno. Sunčevo zračenje na ultraljubiče se zračenje odpade samo 10% energije. UVC zrake ne prodiru do površine zemlje pa tako niti do naše kože zato što se apsorbiraju u ozirskom sloju atmosfere, no UVA i UVB zrake prodiru kroz vanjski sloj kože i izazivaju oštećenja odnosno opukline, rak kože, alergije i sl. UVC zrake su najsnažnije zračenje unutar UVC spektra, spektra opasne su životno kao, kao što sam već ispomenula ne dopiru do površine zemlje zato što se u cijelosti filtriraju u ozirskom sloju, odnosno budu absorbirane. Zbog zabrinjavajućeg oštećenja ozirskog sloja, zadnjih godina se opravdano pojavio strah od pojačanog propuštanja opasnih UVC zraka. Uve bezrake, dopiru do površine zemlja njihov štetni učinak na kođu oslabljeni slojem oblaka, prozorskim staklima, odjećom tijekom zime ili na višim zemljopisnim širinama, te ljeti rano ujutro i tijekom kasno posljed podneva. Najjači učinak tih zraka je ljeti upravo u podne. Ono što one rade to je da izazivaju opekline na koži i uprozavaju staranje kože, a smatraju se odgovornima i za nastavnika karcinoma kože. Liniško iskustvo pokazalo je da imaju nepovoljni učinak na kožu od UVA zraka zbog svoje veće energije. A kad smo već kod UVA zraka, one prodiru dublje slojeve kože, prolaze kroz sloj oblaka, lagano odjeću i neobojeno staklo. Izazivaju tamljenje kože bez nastavka opeklina, prodiru dublje u kožu i zato su odgovorni za ubrzano starenje kože. Važno je na, pomenuti da uve A zrake za razliku od uve zraka prodiru po i oblake Na vremenskoj prognozi kažu da su vrijednosti UVE indeksa 8 i 9 ili 9, to znači vrlo visoku opasnost od UV zračenja. UV indeks je broj koji pokazuje stupanj opasnosti od UV zračenja i što je on veći, dakako veća je opasnost od štetnog djelovanja UV zračenja. Procijene ove indeksa za sredinu ljeta za vedar dan pokazuju da od 12 do 14 sati postoji vrlo visoka opasnost duve zračenja. Sat vremena prije i sat vremena nakon tog kritičnog perioda opasnost je visoka. Ujutro u 9 i u 10 sati, poslje podne u 16 šest, i 17 sati opasnost je umjerena, a rano ujutro i kasno poslje podne, ne postoji gotovo nikakva opasnost od UV Najveća opasnost prijeti u svibnju, lipnju, srpnju i kolovozu kada je UV indeks vrlo visok. Tijekom zimskih mjeseci taj indeks je minimalan i nije potrebno posebno zažito osim za skijaše ljude koji borave u planinama Naravno uz veliku naoblaku te vrijednosti mogu biti i manje, no naoblaka je vrlo promijenjiva, sunčevo zračenje može prodjeti i kroz rupe u oblacima i zato se UV indeks uvijek daje u sklopu prognoze za vedar dan. Osim vremenski, on se mijenja i s geografskom širinom i tako ljudi koji putuju u klimatska područja moraju posebno biti na obrezu, Značenito ovaj UV indeks je viši ako putujemo na jug, a niži idemo li prema sjeveru, no uvijek postoje iznimke. Govorimo o tim vrijednostima ove indeksa, one od 1 i 2 označuju nisku opasnost od zračenja i većina ljudi može biti izložena suncu i više od sad vremena da ne dobije oput kline. No za zaštitu se preporučuje ipak korištenje sunčanih naočala, za ljude koji imaju stjetljivu kožu i za novoročničat se nalaže oprez. Te Ukoliko moraju oboraviti na suncu sredinom dana bilo bi dobro da upotrijebe sunčane naočala i zaštitu hrena. Vrijednosti UV indeksa 3,4,5 označi umjerenu opasnosti duge zračenja, a za zašitu se preporuča nošenje šešira sa širokim obodom, sunčanih naočala i korištenje zaštitnih krema. Ljudi su osjetljivom kožom bi osim tih mjera trebali nositi odličju sa dugim rukavima, zato što mogu dobiti oputkline već za 20 minuta. No ipak ako nosite duge rukave po najvećim vrućinama neće vam baš biti preugodno vrijednosti UV indeksa 6 i 7 označuju već visoku opasnost od UV zračenja a za zaštitu se preporuča nošenje šešira sa širokim obodom, sunčanih naočala, odjeće sa dugim rukavima te korištenje zaštitnih krema. Ljudi sa osjetljivom kožom, mala djeca mogu dobiti opeklina za manje od 20 minuta i za njih je bolje da se ne izlaže suncu doba do dana između 11 i 16 sati. Kao što sam već spomenula, vrijednosti UV indeksa od 8 9 ali 10, to znači vrlo visoko opasnost od uve zračenja i preporučuje se nošenje šešira s širokim obodom, sunčanih naočala, odjeće sa dugim rukavima, te korištenje zaštitnih krema. Maksimalno valja smanjiti boravak na suncu doba dana između 11 i 16 sati. Naime, djeca mogu dobiti opikline za manje od 10 minuta. Još postoje vrijednosti uve indeksa 11. i iznad koje označuju ekstremnu opasnost od uve zračenja. Za zaštitu se preporuča boravak u zatvorenom prostoru u doba dana između 11. i 16. sati. Ako je izlazak van neizbješan, treba nositi šešir sa širokim obodom, sunčane naoča laodiću dugih rukava od gustog kanja koristiti zaštitni kreme i izbjegavati boravak na izradnom suncu. Djeca mogu dobiti opetline za manje od 5 minuta. Na plažu i odlučite posunčati pokoj dio tijela, bilo bi pametno da se informirate o opasnostima koje vam prijeti. Kad je riječ o umjetnim izvorima ove zraka, trebate biti oprezni i umjereni, dermatolozi tako ne preporučuju. Sunčenje u solarima zato što je nedvojbeno dokazano da svako prekomjerno izlaganje ultraljubičastim zrakama kako prirodno tako i umjetnog izvora predstavlja čimbenik rizika za prerano staranje kože, fotodermatoze, fototoksične reakcije te rak kože. No ako volite pripremiti kožu za ljetno sunčenje preporučuje se da to ne bude više od 10% solariju na godinu. Potrebno je zapamtiti da se učinci djelovanja utraljubičasti zraka u koži zbrajaju tijekom cijelog života, te da je svako dodatno izlaganje nepotrebno i štetno. Nažalost, danas je moderno imati osunčan ten i to je postalo sinonim zdravlja, mladosti i dobre forme, a dugoročne posljedice koje sunce ostavlja na zdravlje vidljive su tek nakon određenog vremena. Sunce je glavni izvor ultraljubičasih zraka, a intenzitet zračenja ovisi o geografskoj širini, nadmorskoj visini, godišnjem dobu i dijelu dana, kao i o blizini snijega i vode. Naime, bijeli pjesak, snijeg i vode reflektiraju do 85% ultraljubičasog zračenja. Solazno zračenje i vidljiva svjetlost predstavljaju energiju koju izvor, a to je najšće sunce, otpušta i transportira u obliku fotona. Oštećenje kože nastoje upravo zbog raspršivanja tih fotona u sve slojeve kože. Tako dakle, zadnjih desetak godina znanstvenici upozoravaju na oštećenje ozonskog sloja u atmosferi, čime sve više štetnih uve zraka dopire do površine zemlje, čime se povećava jačina sunčevog zračenja sa svim svojim negativnim posljedicama. Mogli bismo nabrojiti te faktore u okolišu koji inače utječu na količinu ultraljubičasog zračenja, to su položaj sunca, naime što je sunce više na nebu, veći je nivo ultraljubičasog zračenja i ta količina varira s obzirom na doba dana i doba godine. Najviši nivo postiže se kada je sunce direktno iznad nas, oko podne za vrijeme ljetnih mjeseci. Drugi faktor je zemljopisna širina, naime što smo bliže ekvatoru, veća je i više količina Uraljubičastog zračenja. Sloj oblaka. Kada je nebo vedro već je količina ultralbičastog zračenja, čak i kada je oblačno, ona može biti visoka zato što ga raspršuju molekule vode i pine česice u atmosferi. Što je više nadmorska visina tanji je sloj atmosfere koje filtrira UV zračenje i svakih tisuću metara u visinu raste nivo zračenja za čak 10 do 12 posto. Ozon je taj koji upija dio u trojubiše su zračenje koje bi inače došao na površinu zemlje, a količina ozona varira kroz godinu pa čak i tijekom dana. Isto tako, vrlo bitan faktor je ocje površine. Dakle, UV zračenje može biti reflektirano ili raspršeno ovisno o vrsti površine, naime snijeg može reflektirati oko 80% ultrajubsega zračenja, suha plaža oko 15% i more oko 25%. Ljubiče su zračenje, osim što je vrlo opasno, ono predstavlja primarni uzrok ličine znakova prijevremenog staranja kože, prvenstveno bora, suhe kože i neravnomjerne pigmentacije. Naime, kao što sam već spomenula, UVA i UVB zrake prodiru u kožu i strukturu kolagena i elasičnih vlakana. Uzrokuju gubitak gibkosti i elastičnosti kože i sposobnost vezanja vlage uz postupno razvijanje bora. Zbog takvih promjena dermis postoje sve tanje, kapilare sve vidljive. Osim staranja kože, najopasnije što on se može dogoditi jest melanom, odnosno rak kože. Melanom je bolest kože kod koje se stanice raka, odnosno maligne stanice, nalaze u stanicama koje daju boju koži melanocitima. Ustavlj uobičajen dio spektra sunčevog svjetla glavni je uzrok svih vrsta raka kože, uključujući melanome. Melanom pogađa ljude svih životnih dobi, svih rasa, i stanja i oba spola. To je najčešći rak kože na između 25-29 godina starosti i drugi rak po učestalosti kod žena između 30-34 godine starosti te u učestalost pojme melanoma se povećava više nego bilo koje druge vrste raka. Vrlo često melanomi se razvijaju iz postojećih madežana no mogu se pojaviti na normalnoj koži i u pjegama, mrljama i drugim pigmentiranim površinama. Vjeruje se da je izlaganje suncu faktor kod 50-70% novih melanoma no oni se mogu pojaviti na površinama tijela koje normalno nisu izložene suncu. Prvi korak u otkrivanju melanoma je obraćanje pažnjene na madeže koje su česte pigmentirane lezije kože koje mogu biti ravne ili uzdignute. Postoje dvije vrste madeža, obični i atipični. 10-15% do 15 bijelaca ima tipične madeže. Prosječan rizik od razvoja melanoma tijekom života u bijeloj populaciji je od oko 1 na 75, ali može biti i mnogo veći ako imate neki od sljedećih faktora rizika. Dakle, 50 ili više običnih madeža, čak samo jedan atipični madež, uh, ukoliko ste u prošlosti iskorili od sunca što je dovelo do opet kote smihurima. Osobito u dobi mlađe od 20 godina, isto tako jedan od faktora rizika je koža koja je osjetljiva na sunce i koja lako izgori ili se na njoj stvaraju pjegice. Ukoliko ste vi ili član obitelji imali bilo koji tip raka kože, isto tako veliki faktor rizika, a isto tako povremeno izlaganje kože koja je normalno pokrivena jakom sunčevom svjetlu, te korištenje solarija. Sad pitate se koje su simptomi melanoma. Kao prvo lezija ili izrasljenak na koži i obično je uzdignuta bubuljica ili mrlja, promjena boje madeža, zatim nekoliko različitih boja na jednoj leziji, rubovi su nepravilni i često asimetrični i krvari iz izrasljenak na koži i to su simptomi zapravo raka kože. Benigni madeži su obično mali simetrični i samo jednoj nijanci smeđe boje imaju oštre rubove. Maligni melanomi su obično veći, imaju dvije ili više boja, obično smeđa i crne, kao i nepravilne rubove. Treba se obratiti liječniku ako osoba ima bilo koji od znakova koje mogu pozoravati na melanom, dakle promjena veločine, oblika boje madeža, curenje ili krvarenje iz madeža, madež koji svrbi, tvrdije, kvrgavo tečen ili bola na dodir. Također melanom se može pojaviti na koži kao novi madež, Kod muškaraca se najčešće pojavljuje i na trupu, odnosno na površini tijela između ramena i kukova, ili na glavi ili vratu, a kod žena melanom se najčešće pojavljuje i na rukama i nogama. Rak kože obično je bezbolan i sporo raste, može se pojaviti bilo gdje na tijelu, ali najvjerojatniji je na izloženom dijelu kože, osobito licu ili brade. Kako se možemo zaštititi, odnosno koja je prevencija od nastanka melanoma? tako dakle, što moguće e, više smanjiti izlaganje suncu, a ako ste na suncu zaštititi kožu, nositi zaštitnu odjeću kao što su kape, košuvi, dugih lukava, duge suknje ili hlače. Kako je ultraljubiča sa svijetom najjače u sredini dana, trebalo bi izbjegavati izlaganje suncu toj do doba, koristiti kvalitetno sredstvo za zaštit od sunca u mogućnosti sa faktornom zaštite od sunca najmanje 15, recimo bi trebalo na, nanijeti na kožu barem pola sata prije izlaganja suncu i često ga ponovno nanositi a trebalo bi go koristiti i po zimi redovno pregledavati kožu kako bi se uočile razvoj sumnjivih izraslina ili promjena na postojećim lezijama na koži a sumnjene provjere koje sam već spomenula obliko promjene boje, krvarenja i tako isto tako bi trebalo uočavati tom svakodnevnim provjeravanjem kože. Kada ste nanijeli sredstvo za zaštitu od sunca, trebalo bi nanositi kaparen svaka 2 sata, čak i kad je oblačno, a i ponoviti ga nakon plivanja ili znojenja. Učestvalna znači melanoma u posljednjih 30 godina u Republici Hrvatskoj povećala se za 300% i zato postoji tzv. javno zdravstvena akcija dani borbe protiv melanoma koja opozorava javnost na opasnosti koje nosi pretjerano izlaganje suncu i na sve češću pojavu malignog melanoma koji je najzločudniji među tumorima kože. Razlog zdravstjećnog povećavanja broja oboljelih i boljelih je pretjerano izlaganje suncu, a osobito su ugrožene osobe svjetle puti, one koje rade na otvorenom i osobe koje imaju genetsku predispoziciju ili brojne madeže. Rana otkrivanje melanoma i jamči izlječivost od 90% pa su ovakve akcije iznimno važne. Ako vam je jedan od najvažnijih ciljeva s godišnjeg odmora se vratiti sa preplanulim tenom, a da pritome ne izgorite, potrebno je prije izlaganja štetnim sunčevim zrakama regulirati prehranu. Pa dakle, koji su to prirodni zaštitnici od ultraljubičastog zračenja? Beta-karoten široko je raspostranjeni biljni pigment koji se nalazi u voću i povrću i štiti kožu od ultraljubičastog zračenja. Preporuča se njegovo korištene čak i prije odlaska u solari. Prirodni izvori beta-karotena su špinat, mrkva, dinja, blitva, marelica, jabuka, kruška. Zatim je vitamin A koji se nalazi u koži u malim količinama, ono jako je važan za vid, za nos, za sluznice grla, dišni probavni sustav, ali i za kosu, te je potreban za pravilan rast i razvoj kosti. Osim toga ima veliku ulogu za zdravu kožu, a to znači da pomaže pri zašiti od ljubičastog zračenja. Vitamina A se nalazi u mlijeku i proizvodima, ulju bakalara, naranči, kelju itd. Osim vitamina A, vitamin C se također suprostavlja negativnim posljedicama iz suncu, spričava oštećenje na koži ima važnu ulogu u regeneraciji oštećene kože. Statistike tako pokazuju da unos 500 do 1000 mg vitamina C može biti od velike koristi za očuvanje zdravlja kože. Prirodni izvori vitamina C su brokola, crvena paprika, šipak, citrus i jagode. Zatim je vitamin E specifičan upravo zbog toga što mu je jedna od najvažnijih funkcija poboljšavanja stanja kože. Blagotvorno djeluje na apsolutno sve tipove kože, a istovremeno je snažan antijoksidans. Prirodni izvori su ulje pšeničnih klica, orasi, sjemenke, biljna ulja, žumanci i lisnatu zeleno povrće. No, nije sunce toliko štetno i sunčeva svjetlost nam je ipak potrebna za život, a osim toga pozitivno djeluje na ljudsko raspoloženje. Zato se preporučuje i poželjno je umjereno postepne, postepeno i mudro izlagati se suncu. Najma, u nekim istraživanjima došlo je do podataka da na kugli zemajskoj postoje ljudi koji žive na velikim visinama ili na ekvatoru gdje je stopa ultraljubičastog zračenja visoka da uopće na tim područjima nema raka kože. Zato se razmatrali i ostale faktore kao što su prehrana, te stil života i slično. Nekim istraživanjima se došli i do zaključaka koliko god oni bili istiniti ili neistiniti, da ultraljubiče su zračenje ima neka pozitivna djelovanja. Naime, da snižava krvni tlak, povećava efikasnog srca, smanjuje razinu kolesterola. Ubija infektivne bakterije, povećava razinu seksualnih hormona. Dakako previše ultraljubištog zračenja šteti čovjeku, no određena količina je neophodna za održavanje života i imunološkog sustava. Neku se sunce koristilo i kao lijek za tuberkulozu, kolitis, anemiju, akne, herpe astmu i drugo. Tako su miševi podružičtim i bijelim fluorescentnim svjetlom, živjeli 8 mjeseci, a pod prirodnim svjetlom čak 16 mjeseci, dakle duplo više. Djeca koja su vrijeme provodila na svjetlom punog spektra dobila su tek jednu četirišinu karijesa od djece učionicama osvjetljenim bijelim svjetlom. Do sredine 30. godine 20. stoljeća sunčanje i ultravioletna terapija smatrane su o najefikasnijim metodama za liječenje mnogih infektivnih bolesti. Ne znam da li ste znali, no nakon prvog izlaganja uvez raka, nakon 2 sata, kod 97% pacijenata nivo kolesterola se smanju za 13%, a kod 86% od njih taj se nivo zadrža u 24 sata. Kako ispravno podrebljavate sredstvo za zaštitu od sunca? Svaki proizvod namijenjen zaštiti od sunca ima oznaku zaštitnog faktora SPF Sun Protection Factor. Stručnjaci preporučuju korištenje proizvoda s najmanjim zaštitnim faktorom 15 koji blokira 93% UVB zračenja. Zaštitni faktori od 30 i više blokiraju samo dodatnih 4% zračenja i preporučuju se osobama izuzetnim osjetljivim na sunce, bolesnicima s rakom kože i osobama koje su pod rizikom zanasljena kraka kože. Taj zaštitni faktor označava duljinu vremena za koje proizvod štiti kožu od nastavnika crvenila u usporedbi s kožom bez Na Naprimjer, ako je koži bez zašite potrebno 10 minuta za nastavnjak crvenila i upotrebom proizvoda sa faktorom 15, to se vrijeme produljuje za 15 puta, dakle na 2,5 sati. Kako biste postigli na koži vrijednu zaštitnog faktora koja je navedena na ambalaži proizvoda, morate čitavu površinu tijela namazati sa 2 mg sredstva na kubični centimetar kože. To znači da morate nanijeti otprilike 35 ml sredstva što predstavlja jednu trčinu do jednu petinu uobičajenog pakiranja zaštitnih proizvoda. Ako nanesete premalo zaštitnog proizvoda ili kada ga neravnomjerno nanesete na različite dijelova tijela, zaštitni faktor na koži smanjuje se za 20 do 50% vrijednosti faktora navedenog na ambalaži proizvoda. Na primjer koliko ste proizvod sa faktorom 20 nanijeli u premalo količini, zaštitni faktor na vašoj koži je negdje između 4 i 10. Vrlo je bitno da sredstvo nanose 30 minuta prije izlaganja suncu, a za održavanje zaštitnog faktora, kao što sam već spomenula, potrebno je ponovno primijeniti zaštitno sredstvo nakon 2 sata i nakon plivanja. Ipak, iako kreme za sunčenje u pravilu dobro štite od ulta ljubičastih UVB zraka koje uzrokuju opekotine, mnogi dobiju lažni osjećaj osigurnosti koji drži pod jakim sunčevim zračenjem i dužem nego što bi trebalo. Ovo dugo izlaganje zrakama povećava rizik od pojave zločinog i dobrošudnog zraka kože a da bi nastala šteta nije potrebno samo zagorjeti. Što je još gore, većina krema ne štiti nas najbolje od UVA zraka koje su, što se tiče tumora i pojave bora, još opasnije zato što prodjero dublje u kožu. A to je istinito čak i za neke proizvode koji nose etiketu široki spektar zaštite UVA i UVB. Sručnici tako smatraju da najbolje štite kreme koje sadrže cinkov oksid, titan dioksidi ili avobenzone. Bolje je i da izabrati zabrati vodotporne kreme i one koje imaju fakt veći od 30 i više, osim toga moraju se nanositi obilnije i češće nego što je to običaj kod većine posjetitelja naših plaža. Većina krema za sunčenja počinje djelovati tek nakon reakcije sa kožom tako da opasne zrake ne apsorbiraju odmah nego tek nakon 30 minuta nakon stavljanja. Istovremeno većina ljudi kremu nanosi tek na plaži ili minutu prije nego što će izaći van. Štititi od ultraljubičastog zračenja. Kao prvo ograničite vrijeme boravka na podnovnom suncu, zato što je UV zračenje, kao što sam već spomenula, najjače između 10 i 16 sati. Izbjegavajte boravak na suncu u to doba dana i suncu se izlačite postupno, znači prvi dan kratko, drugi dan duže i tako dalje. Pazite na uve indeks, na početku emisije sam nešto više rekla o njemu, to je vrlo važan podatak koji omogućava planiranje vaših aktivnosti na otvorenom, sa ciljem sprečavanja štetnog izlaganja sunčevim zrakama. Uvijek prilagodite faktor svoje zaštite trenutno u ultraljubišastom indeksu. Potražite hladovinu kada je ultraljubiše su zračenje najintenzivnije, no imajte na umu da hladu stabla, suncubrane ili tende ne pruža potpunu zažitu od sunca. I zapamtite važno pravilo. Ukoliko ne vidite svoju sjenu, što znači da je podne, potražite hladovinu. Nosite zaštitnu odjeću, šešer sa širokim obodom pruža dobru zaštitu za vaše oči, uši, lice i zadnji dio vrata. Sunčane naočale koje pružaju 99. ili 100% zaštitu od UVA i UVB zračenja, u velike će smanjiti ošišćenje oka od izlaganja suncu. Prozršna i lagana odjeća pružiti će dodatnu zaštitu, dakle birate lagane tkanine što od guše tkanja i što od rukava i nogavica. Koristite kreme za sunčanje. Danesite zaštitu protiv sunca zaštitnog faktora 15 ili više, ovisno o vašem tipu kože i vrsti i duljini boravka na suncu. Da obnavljate ju svaka dva sata ili nakon fizičkog napora, plivanja, igre ili rekreacije. Primijenite kremu u jednakom i jedno, dovoljno količini na sve izložene dijelove tijela i obnavljajte na nošenje prema potrebi. Isto tako nemojte zaboraviti refleksiju sunčevih zraka od različitih površina kao što su snijeg, voda, pjesak, beton, trava te na prodiranje ultraljubičasih zraka kroz oblake, naime kada je oblačno morate se zaštititi. Naravno djeca su najosjetljivija i mnoge vitalne funkcije poput imuniteta nisu potpuno razvijene kod njih, te je bitno da borave u hladu kada god je to moguće, da bude obučena u komotnu pomoćnu vodiču koja prekriva što veću površinu tijela, ali tako da im ne bude pretoplo. Bebe mlađe od 6 mjeseci je potrebno skloniti sa direktnog utjecanja sunčenog zračenja i tako mala djeca e, nisu u mogućnosti pomaknuti se samo ohladi ili reći da im je pretoplo, pa, im, pa ih je sigurnije, sigurnije držati u hladovini. I nešto najvažnije što sam već spomenula, no nisam sada pri tim kako se zaštititi kod ultraljubičarskog zračenja, jednom u svaka tri mjeseca bilo bi dobro kožu svakodnevno kožu pogledati od glave do pete, posebno obratiti pozornost na promjene na vašim pigmentnim madežima, asimetrični oblik, bordura, odnosno rub nepravilnog oblika i boja koja nije cijelovita jednolična, ako je promjer veći od 5 mm, te podizanje madeža. Ako Opazite bilo kakvu promjenu na koži ili madežu što prije sceljavite vašem liječnikom. No ipak kada smo već kod sunca ne bi bilo loše spomenuti kako se zaštititi od ljetnih vrućina. povećajte unos tekućine bez obzira nastupanja aktivnosti i nemojte očekati osjećaj žeđi. Zato što kada već, osjećate, kada već osjetite da, se dehirir, da, da, da ste žedni vi se tada već malo i dehidrirali. Ako vam liječnikinja će općenito ograničava uzimanje tekućina zbog zdravstvenih problema, pitajte ga koliko tekućine smijete uzimati kod ljetnih vrućina. Nemojte uzimati tekućinu koja sadrži kofein, alkohol ili veće količine šećera, zato što će samo to povećati gubitak tekućine od organizma. Pite razklađene, ali ne i jako hladne napitke koji mogu uzrokovati želućne tegobe. Što se tiče prehrane, jedite lagani i svježe pripremljenu hla, hranu i prednost dajte voću i povrću, odnosno izbjegavajte masna začinjena pržanja teška jela, a prednost dajte kuhano povrću, laganim varivima, juhama, salatama i ribi. Ako možete, boravite u klimatiziranim prostorijema. Ukoliko nemati klima uređaj kod kuće ili na poslu, najsutite prošetati do klimatiziranih prostora u gradu. Nosite lagano, ugodno, svjetlo i širu odjeću od prirodnih vlakana, a za izlazak na sunce najbolje je nositi veće še šir. Nikako nemojte djecu ostavljati u zaključenim parkiranim automobilima. Nažalost, kod nas u Hrvatskoj je bilo nekoliko slučajeva u zadnjih par mjeseci kada su djeca bila ostavljena u automobilima. Novorođenčad i djecu mlađu znači od 4 godine nemojte izlagati suncu i osigurajte im dovoljan unos kućine. Kako vručinu teže podnose starije osobe od 65 godina osobito kronični bolesnici, odnosno srčani bolesnici ili osobe sa povišenim krvnim tlakom, imajte na umu da ih treba češće posjećivati ili kontaktirati. Kronični bolesnici trebaju redovito uzimati propisane ljekova, kardiovaskularni bolesnici regulirati i kontrolirati krvni tlak, a bolesnici oboljenja šećerne bolesti kontrolirati i regulirati šećer u krvi. Najbolje bi bilo usporiti ritam života i izbjegavati kretanje u doba dana kada su najviše temperature. I da ponovim, posebno treba paziti i zaštititi od ljetnih vrućina djecu, starije od 65 godina, te bolesnu djecu starije i bolesne. Pripazite na osobe koje bi trebale za mogla zatrebati pomoć zato što im se tako može spasiti život. U slučaju glavobolje, mučnine, povraćanja, vrtoglavice, grčeva u udovima ili trbuhu, hladne ili vlažne kože, proširenih e, zjenica, ubrzanog bila, što su značici iscrpljenosti vrućinom koja može prerasti u toplinski udar, potrebno je u najkraćem roku pružiti zdravstvenu skrb obavezno se konzultirajte sa svojim izabranim lješnikom ili sa najbližom hitnom medicinskom pomoći. Koliko se neizbježno morate izložiti visokim temperaturama, ograničite manjske aktivnosti na jutarnje i večernje sate. Smanjite tijelesnu aktivnost, a ukoliko želite vježbati, popite svaki sat vremena 2-4 do 4 čaše hladne bez alkoholne tekućine. Odmarite se u sjeni i nosite šešir, sunčene naoča i zaštitno sredstvo, odnosno kremu sa dovoljnom UVA i UVB zaštitom. Kako se prilagođavamo visokim temperaturama? Najvažniji prirodni mehanizam kojim se ljudski organizam prilagođava visokim temperaturama okoliša je znojenje. Na taj mehanizam utječe nekoliko čimbenika. Prvi čimbenik je vlažnost zraka. Zbog velike vlažnosti zraka, znoj ne isparava dovoljno brzo sa površine tijela, što sprječava brzo hlađenje tijela. Drugi čimbenik je život na dob, znači stariji ljudi i mala djeca, prekomjerna tjelesna tižina, nedostatan unos tekućine, srčana bolest, opekline, neki ljekovite, pijenje alkohola. Ako vas zanima što je djelotvornije, ventilator ili krima uređoj, Mogu vam reći da ventilatori mogu olakšati podnošenje visokih temperatura, no ako vanjska temperatura poraste iznad 30 stupnjeva, ventilator će biti manje učinkovit od klima uređaja ili tuširenja hladnom vodom. Klima uređaje predstavljaju najbolju zaštitu od strapsnih poremećaja uzrokovanim visokim temperaturama. Obzirom da boravak u klimatiziranim prostorijama samo kroz nekoliko sati smanjuje mogućnost razvoja zdravstvenih poremećaja, češće ih posjećujete i boravite u njima, dakle u trgovinama, knjižnice i kinu i tako. U zadnjem dijelu emisije osvrnula bih se na temu lošeg utjecaja sunčevih zraka na oči. Kao prvo recite ne jeftinim naočalama. Bolje je platiti više a znati da su vaše oči 100% zaštićene. Jeftini modeli sunčenih naočala mogu ozbiljno oštetiti oči zato što nude minimalnu zaštitu od ultraljubičastih zraka. Usto tamne naočala izazivaju širenje zjenica zbog čega su oči još izloženije ultraljubičastim zrakama. Kupici bi se zato trebali usredotočiti na kvalitetu naočala, a preporučuju se naočale koje nude zaštitu najmanje u V400 koja zaustavlja sve opasne zrake. Oznaka C jamči da naočale nude takvu zašitu. Prilikom izbora sunžanih naočale koje mogu kvalitetno i efikasno blokirati štetno ultraljubičasto zračenje treba imati na umu nekoliko stva, stvari. Dakle, prvo potražiti na naočalama CRT certifikat ili oznaku koja govori o postotku štetnog zračenja koje naočale blokiraju te vrsti untag ljubšasegog zračenja od kojeg štite oči. Naprimjer blokira 99% devet posto zraka ili blokira 95% posto UVB i 60% UVA. Oznake na naučalama koje govore o blokiranju infracrvenih zraka ili plavih zraka nemaju nikakve veze sa zaštitom od ultraljubičasog zračenja i ne mogu sprijeći oštećenja očiju. Ukoliko na naučalama ne na izraz polarizirane, to znači da neleće na tih naočala smanjuje odbisak sunca od drugih površina poput odbiska sunca od površine vode. Takve naočale ne moraju ujedno štititi od uve zračenja pa je potrebno potrađiti neku drugu oznaku ili certifikat. Zakrivnjene naočale koje se omataju oko očiju u potpunosti pokrivaju oči sa svih strana, nude dodatnu zaštitu zato što štite i od zračenja sa, sa strane. Provjerite da li su leće naočale kvalitetno izrađene i polirane, to ćete učiniti tako da stavite naočale i jedno oko prekrijete rukom i pogledate u neku ravnu liniju lako okrećiti glavu s lijeva na desno a zatim od prema dolje. Leća je kvalitetna koliko linije u kojoj gledate u svakom položaju ostane je ravna. Ukoliko je linija u bilo kojem položaju iskrivljena, izaberite druge naočale. Samim izborom naočala sa zatamljenim lećama niste neophodno izabrali naočala sa uve zašitom. Isto tako naočale koji imaju sloj koji je sličio gledalu nisu neophodno i naočale koje štite od ulta ljubičasog zračenja. U svakom slučaju potražite oznaku koja dokazuje zaštitno djelovanje naočala. Izumno važno je da sunčene naočale imaju filtr za ultraljubiša se zrake i tamne naočale koje zadržavaju zrake mogu samo povećati opasnost jer se iza njih djenica šire kako bi se prilagodile smanjenoj količini svjetlosti i tako izlažu oči većoj, većoj količini opasnog UV zračenja. Pasnosti je u zimskim mjesecima zato što iako to ultraljubiče zračenje najjače je upravo ljeti kada uvezrake zrake kroz atmosferu i ozinski omotač prolaze okomito, odnosno najkraćim putem i filtiranje tih zraka smanjeno je. Opasnost od ultraljubičasih zraka posti u zimskim mjesecima. Iako je vrijeme hladnije i sunčeve zrake nisu intenzivne toliko i nisu toliko vruće, ipak mogu ozbiljno oštetiti ušteti, vaše oči. Sunci se zimi nalazi u nižem položaju na nebu, odnosno na položaj tijekom ljeta i to može uzrokovati još veću izloženost štetnim uve zrakama, posebno... Ako vani provodite mnogo vremena ili se bavite nekim sportom. Bezašte oči očiju refleksija sunčevih zraka može u samo tjedan dana uzrukovati ošećenja na rožnici. Zato oprez. Sljedeći put kad odlučite kupiti sunčane na očale, nabavljajte ih u provjerenim optičkim centrima, a ne na tržnici ili na ovlašenim dučanima. Jedino tako ćete moći biti sigurni da štitite svoj vid. Nažalost, opasnosti sunčevih zraka zadnjih nekoliko godina sve su veće i veće, a ultraljubiče su zračenje sve štetnije. Ako već ne možete izbjegavati vrijeme kada je sunce najopasnije, obuzite se laganije sa sobnom uvijek nosite bočicu vode i što manje budite na direktnom suncu. Nažalost, danas i zdrave osobe teško podnose vrućinu. A ono što je najvažnije, posljedice izlaganja suncu vidljive su tek nakon nekoliko godina.